Tiana, primera hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana, a primera hora. L'actualitat de la jornada ens porta a parlar d'una nova actuació de l'Ajuntament de Tiana per potenciar la recollida selectiva. Tot seguit repassem aquests i altres temes en titulars. <fut> L'Ajuntament de Tiana proposarà a les entitats competents un cànon de residus que incentivi la recollida selectiva en els municipis. Així ho ha aprovat per unanimitat el ple municipal aquest mes de maig. I també l'Ajuntament de Tiana s'ha acollit al programa d'incentius al comerç que atorga la Generalitat de Catalunya. Així ho ha manifestat en el ple municipal d'aquest mes el regidor de promoció econòmica, Enric Nolis, en resposta a una pregunta presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya Tiana. El govern de la Generalitat ha finalitzat un nou decret d'accessibilitat per aconseguir que tots els serveis d'ús públic estiguin adaptats a qualsevol persona amb discapacitat. Entre ells s'incorpora el sistema d'audiodescripció. En aquest sentit, l'audiodescriptor Tianenç Llorenç Blasi aplauteix el decret, però ha assenyalat la inviabilitat de dur-lo a terme si no s'acompanya dels recursos econòmics pertinents. I acabem amb el casal de joves de Tiana, que organitza aquest dijous un taller de disseny de samarretes. A banda de l'objectiu, lúdic, lo l'activitat també vol servir per estimular la creativitat dels joves. Tiana, primera hora. Notícies. L'Ajuntament de Tiena proposarà a les entitats competents un cànon de residus que incentivi la recollida selectiva en els municipis. Així ho ha aprovat per unanimitat el ple municipal d'aquest mes de maig. L'acord passa per proposar un increment dels cànons que agraven l'abocament i la incineració de residus municipals, així com augmentar també els retorns d'aquest impost del qual se beneficien els ens locals municipals i sobramunicipals que es dediquen a la gestió de residus municipals. A banda d'aquests punts, l'acord aprovat també proposa incrementar augmentar la discriminació que afavoria una recollida selectiva de qualitat i que repercuteix positivament en els municipis amb menor presència d'impropis a la fracció orgànica. En aquest sentit, la proposta també passa per afavorir la recollida selectiva de la fracció orgànica, ja que d'aquesta manera el seu tractament i el de la resta de fraccions esdevé menys costós. El Partit dels Socialistes de Catalunya, Tiana, està completament d'acord amb la iniciativa, però considera que hauria d'anar més enllà i que tingués també repercussions positives en el ciutadà que es traduïssin en un estalvi econòmic per aquells que realitzen una recollida selectiva de qualitat. Sentim el regidor socialista Ferran Almeida. Ens agradaria, no cal, no cal modificar la proposta, però ens també que es treballés amb una altra línia, que és que d'alguna manera el ciutadà també rebi repi, per dir d'alguna manera, per eh, la seva constància en eh, col·laborar amb que la recollida selectiva sigui cada vegada més eficaç. Per la seva banda, grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya es posiciona en la mateixa línia que els socialistes, però ha destacat la vessant pedagògica de la proposta. Jordi Gost és el regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Tiana. Malgrat, segons la llei, els beneficiaris d'aquest cànon doncs, són els, els ens municipals, per tant, els ajuntaments, ens sembla que seria fora bo per fomentar pedagògicament eh, actituds més cíviques dels ciutadans que hi hagués una repercussió directa a petita escala, és a dir, amb cada, amb cada ciutadà i ciutadana de, del nostre municipi. L'equip de govern ha recollit el suggeriment per estudiar-lo i aplicar-lo l'acord en la mesura que sigui possible. D'altra banda, el ple de l'Ajuntament d'aquest mes de maig també ha aprovat per unanimitat una moció presentada pel grup municipal de l'Esquerra Republicana de Catalunya per donar suport al sistema de dipòsit d'evolució i retorn d'envasos. Els acords aprovats passen, entre d'altres, per reformar el compromís de Tiana per desenvolupar actuacions encaminades a reduir els residus d'envasos i sensibilitzar la població i els agents comercials i econòmics per contribuir a aquests objectius.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 L'Ajuntament de Tiana s'ha acollit al programa d'incentius al comerç que atorga la Generalitat de Catalunya. Així ho ha manifestat en el ple municipal d'aquest mes de maig el regidor de Promoció Econòmica, Enric Nolis, en resposta a una pregunta presentada pel Partit Socialista de Catalunya, Tiana. Nolis ha explicat que l'Ajuntament ha sol·licitat els ajuts relatius al programa de singularització per un import de 7.000 euros. L'objectiu d'aquest programa és impulsar actuacions de caràcter singular orientades a consolidar una oferta bàsica destinada al proveïment de la població i a treure perfils de demanda de caràcter esporàdic. No li ha concretat quines són les accions que s'han presentat a la convocatòria, consensuades prèviament amb l'Associació de Comerciants i Serveis Diànecs. A les accions incloses a la memòria es volen subvencionar les següents que han estat consensuades amb els responsables de FIS de l'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana. Campanya de promoció comercial, campanya del Nadal pel rasca-rasca, promoció de la cuina de tardor i el bolet, animació comercial al mes de juliol i el tast Tiana que es té a desenvolupar properament. D'altra banda, el regidor de promoció econòmica ha afegit que l'Ajuntament ha ofert el seu suport per tal que els comerciants sol·licitin també els ajuts que ofereix el programa de proximitat impulsat també per la Generalitat. L'objectiu d'aquest programa és desenvolupar projectes de dinamització comercial en les zones urbanes amb una concentració comercial mitjana reduïda o dispersa per part d'entitats de comerciants petites i mitjanes amb menys de 75 associats o amb poca implicació econòmica dels comerciants a títol individual. No li's ha explicat que l'Ajuntament ha sol·licitat accions de comunicació i promoció per un import de 6.000 euros, la creació d'una pàgina web per 2.000 euros i la contractació d'un suport administratiu a l'entitat per un import de 3.000 euros. I no deixem de banda les qüestions de promoció econòmica perquè una altra de les preguntes del ple municipal d'aquest mes de maig i formulada també pel PSC ha anat aquesta direcció, concretament sobre la planificació d'actuacions de l'Ajuntament per continuar la promoció interna i externa de les empreses participants a la Fira Tiana Verda. El el regidor de Promoció Econòmica, Enric Nolis, ha explicat que el 13 d'abril va mantenir una reunió amb els participants per concretar accions per promoure el sector de la jardineria, l'horticultura i el viverisme. Aquesta pregunta ja estava inclosa en el ple municipal del mes passat, però va ser finalment retirada juntament amb la resta de preguntes i emocions com a mesura de protesta. En aquest sentit, la regidora socialista, Esther Pujol, considera que la reunió ha estat convocada a reacció de la inclusió d'aquesta pregunta a l'ordre del dia del passat ple. Tenint en compte que aquesta pregunta anava en el ple passat i han celebrat la reunió el dia 13, un cop més vostès van a reacció de les nostres preguntes. El seu grup i el nostre, o el seu govern i el nostre grup, tenen idees molt diferents del que és promoció econòmica i en tot cas insistir amb el tema de la reacció. Vostès van a, a cop de reacció, cop de pregunta. No les he explicat que entre les accions concretades a la reunió hi ha la voluntat de fer una nova edició de la Fira Tiana Verda, potenciar aquest àmbit professional amb xerrades, concursos i visites guiades i dur a terme ja sigui dins o fora de la fira. Tiana primera hora. L'Ajuntament de Tiana ha aprovat per unanimitat una moció presentada pel Partit Socialista de Catalunya-Tiana per donar suport a la resolució del Parlament de Catalunya en defensa de l'Estatut. Amb l'acord unànima del ple de l'Ajuntament es dona suport a la resolució en la qual el Parlament de Catalunya reitera que l'Estatut ha assolit la màxima legitimació possible per haver estat refrendat per la ciutadania i insta totes les institucions a respectar-lo. Així mateix, el Parlament s'adreça als presidents del Congrés dels Diputats i al Senat per procedir a la designació pertinent per cobrir la bacana existent al Tribunal Constitucional i impulsar la renovació pendent des de fa més de dos anys. A més, assenyala que després de cinc intents fallits a dictar sentència, el Tribunal no està en condicions d'exercir les tasques que té assignades. Sentim la regidora socialista Esther Pujol. Aquestes disfuncions afecten, doncs, a la meitat dels membres que integren el Tribunal Constitucional. En aquesta situació, totes les institucions de l'Estat haurien de prendre les decisions que corresponguin per superar aquesta anòmala situació. I el propi Tribunal Constitucional hauria de reflexionar sobre si està en condicions de treballar amb la normalitat i la serenor que la seva funció reclama, tot evitant el desgast i el descrèdit de l'institució. Esquerra Republicana de Catalunya Tiana ha votat a favor de la moció en suport de la defensa de l'Estatut. Tot i això el cap de llista del grup Jordi Gost s'ha mostrat negatiu en quant a la possibilitat que la resolució conjunta arribi a bon port i que la renovació de l'alt tribunal sigui la solució. Segons Gost, ni el Partit Popular ni el PSOE tenen interès en impulsar la renovació de l'alt tribunal. També dic que el Front Unitari de Convergència i Unió i el Partit Socialista de Catalunya s'esmicola i ha acusat aquests dos partits d'escodar-se en la renovació del Tribunal Constitucional per tal que el tema de l'Estatut no els afecti en les properes eleccions. No té sentit fiar l'estratègia a una renovació del Tribunal Constitucional i del sistema d'elecció. La renovació és, de fet, una maniobra dilatòria de Convergència i del Partit dels Socialistes perquè volen evitar que les properes eleccions es converteixin en un plebiscit sobre la viabilitat de l'estat de les autonomies. Precisament aquesta setmana el Senat ha admès a tràmit la petició de la Generalitat perquè es convoqui la Comissió General de les Comunitats Autònomes i s'hi abordi la renovació del Tribunal Constitucional. El govern de la Generalitat ha finalitzat un nou decret d'accessibilitat per aconseguir que tots els serveis d'ús públic estiguin adaptats a qualsevol persona amb discapacitat. Es tracta d'un estens pla de mesures que ampliarà la norma vigent que data de l'any 1995. Malgrat l'existència d'aquesta norma, des de fa 15 anys hi ha molts aspectes que encara s'incompleixen. El decret en vigor obliga el govern a vetllar pel seu compliment i li permet imposar sancions de fins a 300.000 euros. En aquest sentit, la presidenta de la Fundació Jim, Sílvia López, celebra el nou decret, però també es mostra escèptica pel que fa al seu compliment. Qualsevol pas endavant amb tot el que tingui a veure amb accessibilitat i amb accessibilitat universal és importantíssim i ho valorem molt positivament. El que passa és que doncs, encara el, el que tu feies referència la norma que hi ha de l'any 95 que és el Codi d'Accessibilitat de Catalunya doncs encara, encara hi ha molts llocs on no es compleix. Per tant, nosaltres per un cantó ho celebrem, però per l'altre, doncs, ens continuem queixant. No? Si no es complia el del 95, doncs és clar. En de faci també una mica escèptics. El decret incideix en diversos camps. Un d'ells passa per incorporar l'àudiodescripció per afavorir un accés universal als serveis públics i alss productes. En aquest sentit, les cadenes de televisió hauran d'incorporar aquest sistema progressivament, així com subtitulació i traducció amb llengua de signes catalana. També hauran de disposar d l'àudiodescripció les obres de teatre més representades durant més de tres mesos i amb un aforament superior a 500 places, així com les pel·lícules més taquillerees. L'audiudiodescriptció tot i en Eng, Llorenç Blasi aplaudeix el decret, però ha assenyalat la inviabilitat de dur a terme si no s'acompanya de recursos econòmics pertinents. Jo crec que és un pas més, però això és bastant inviable perquè ha d'anar amb un recolzament pressupostari important, perquè ara, ara per ara tots els productes aquests audiovisuals i tots els productes aquests culturals necessiten ara per ara una, un pressupost afegit, o sigui, totes les seves propostes és dir, si, si hi ha una pel·lícula que està feta ara per ara no està pensada que tingui els suports aquests audiovisuals per tant s'ha de fer una adaptació i, el, i aquesta adaptació suposa un sobrecost sobre els costos que ja estan previstos. A banda de l'audiodescriccions, es procura que tots els serveis públics, com els cartells, pantalles electròniques o impresos, siguin accessibles. Això implica que disposin o bé d'un sistema de símbols Braille o d'una escriptura en relleu o com alternativa de senyals luminosos i acústics. Aquesta exigència és extensible també als productes. L'accessibilitat també és obligada en l'àmbit urbanístic, on s'exigeix, entre altres, que tots els semàfors que un pas de vianants disposin de senyals acústics i visuals abans el 2014. En l'àmbit del transport públic hi haurà d'haver un taxi adaptat per cada 10.000 habitants. Per últim, els hotels hauran de disposar d'una habitació adaptada de cada 50, així com les sales de teatre, de cinema i els auditoris, que també hauran de tenir un seient adaptat cada 50. El govern català traurà ara el decret d'exposició pública. Una vegada aprovat, els municipis i el govern disposaran de 3 anys per elaborar els seus plans d'accessibilitat. En aquest sentit, de Tiana ja s'han realitzat algunes actuacions, com és el cas de les rampes de la plaça dels Peixos i de l'ermitat de l'Alegri ha o l'elevador la a l'entrada de l'Escola Municipal de Música i Dana. Tiana primera hora, notícies. El Casal de Joves de Tiana organitza aquest dijous un taller de disseny de samarretes. A banda de l'objectiu, lúdic, l'activitat també vol servir per estimular la creativitat dels joves. La tècnica de joventut de l'Ajuntament de Tiana, Sara Torroella, ha donat més detalls al taller. Els joves podran fer-se un disseny i ja estampar-lo amb una samarreta. És molt senzill. Poden fer des de crear-se el seu propi dibuix, fer-los ells, després s'escaneja i s'imprimirà a les samarretes o directament buscar una fotografia que els hi agradi, que la trobin per internet qualsevol cosa i també estan per a samarreta. El taller de disseny de samarretes anirà a càrrec dels tècnics del Casal de Joves de Tiana. Per participar és necessari portar una samarreta i haver collit el disseny. El taller tindrà lloc aquest dijous, però s'ha programat una nova edició pel dijous de la setmana que ve. Totes dues sessions començaran a la mateixa hora a partir de les 6 de la tarda. La Biblioteca Camaratau acull aquest dijous una nova edició de l'Hora del Conte. Com cada inici de mes es dona el tret de sortida a un nou cicle temàtic. En aquesta ocasió versarà sobre la gastronomia. Sota el títol Contes per llapar-se als dits, la narradora Violeta Vilès oferirà als infants que hi assisteixin un primer tast d'aquest cicle. L'activitat començarà com sempre a partir de les 6 de la tarda. Tiana Primera Hora la entrevista Tal com us explicàvem a l'informatiu, amb l'objectiu d'aconseguir que tots els serveis d'ús públic estiguin adaptats a qualsevol persona amb discapacitat, el Govern català ha acabat un nou decret d'accessibilitat que ara traurà a exposició pública. Es tracta d'un extens pla de mesures que ampliarà la norma vigent que data de l'any 1995. Aquesta norma, no obstant, es continua incomplint en aspectes tan bàsics com ara l'accés en cadira de rodes a molts edificis. I precisament per valorar la realitat que tenim avui en dia, saludem a la presidenta de la Fundació Jim, Sílvia López, bon dia. Hola, bon dia. Doncs suposo que podem valorar aquest nou decret de la Generalitat precisament doncs, positivament i com un pas endavant? Home, per descomptat, qualsevol, qualsevol pas endavant amb tot el que tingui a veure amb accessibilitat i amb accessibilitat universal és importantíssim i ho valorem molt positivament. El que passa és que, com molt bé deies,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 Uh, doncs precisament, com dèiem, aquest nou decret intenta posar sobre la taula problemes de base, no? perquè, com dèiem, és una mica increïble, encara em sembla una mica increïble que diversos edificis públics, per exemple, doncs, encara sigui molt difícil accedir amb una cadira de rodes per posar només un exemple. No? Sí, sí, és, és complicat. I això, que, que, el, que aquest decret anterior que hi ha doncs, preveu no? que, que hi hagi un seguiment d'aquest compliment i permet imposar unes sancions doncs, bastant elevades, fins a 300.000 euros. Però, tot i així, fa molt és molt difícil doncs, fer denúncies i, i, i que es compleixi. No, no, no hi ha personal vetllant perquè es compleixi. Moltes vegades, a l'hora de construir, doncs, els arquitectes, tot i que coneixen molt bé les normes, però no van a, a parlar amb, amb els col·lectius, amb les entitats, que representem a la gent amb, amb discapacitat, en el nostre cas, doncs amb discapacitat física, no, no, no fan servir una persona que va amb cadira de rodes per provar si allò és a dir, no, no. Un, un exemple bueno, molt clar és aquest que, que suposa que tothom ha vist a tots els edificis nous a l'entrada, en els portals, fixeu-vos-hi havia doncs un parell de centímetres que això ja està feta a tot arreu. I en canvi, doncs, per, per una persona que va amb una cadira de rodes, això ja és una és una barrera, mm -hmm. i com aquestes moltíssimes, de però bé hem de... Hem de... Estes optimistes. No sé si, doncs, com dèiem, podem valorar una miqueta el que tenim al nostre voltant, perquè evidentment, doncs, ens hi hauríem de fixar tots plegats, però la realitat veiem que no és així, doncs, com deies, són els constructors i els arquitectes el que sí, els que tenen l'obligació, però els ciutadans en general, doncs, tampoc a vegades posem tots els sentits en, en aquestes qüestions. Per exemple, aquest decret que dèiem que està a exposició pública, doncs, també es fixa en urbanització de les vies públiques i, per exemple, també a les voreres. No sé si doncs, això de que tinguin una amplada mínima de dos metres és realment factible, és realment doncs, una visió realista d'anar en compte, per exemple, a pobles com Tiana, no? que, que tenen unes voreres molt estretes. Es pot portar a terme totes aquestes reivindicacions? Home, com tu molt bé dius, ens trobem amb el problema de, de tot el que està fet i tot el que és antic. Però hi ha, hi ha moltíssimes coses que, que sí que es podran adaptar, adaptar a la nova normativa i després que, el que quan nosaltres parlem d'accessibilitat, d'accessibilitat universal ja no és només per persones que vagin amb una cadira de rodes sempre parlem que serà un benefici per mares amb cotxets, per persones amb carros de la compra, per persones grans, vull dir que si haurà d'arribar d'una manera o d'una altra, si, si més no, doncs, bueno, uh, els tècnics és el, el que nosaltres diem, no? Nosaltres us, us fem arribar els problemes amb els que ens trobem, les nostres necessitats i bueno, els, els tècnics són qui han de trobar aquestes solucions. Uh, també, doncs, fixant-nos en el nostre entorn, com deia, anem de dir tots els semàfors que reunin un pas de vianants haurà de disposar a partir d'ara de les senyals acústiques corresponents i visuals abans de l'any 2014. Hi ha molta feina en aquest sentit o realment no ens estem posant les piles pel que fa als semàfors? Bé, bueno, jo penso que si, això, que si això es tira endavant serà, bé, bueno, un, un, un gran pas perquè... Jo penso que la, les persones amb discapacitat sensorial, eh, com l'auditiva i com la visual, encara encara en aquest aspecte s'ha avançat menys. Jo diria que encara en matèria d'accessibilitat, però no s'ha començat uh, més la ciutadania, si de cas, i, i ja no, no dic als polítics, saps, de les rampes, de l'amplada de les portes, en canvi de semàfors acústics i de llocs on hi hagi senyalització ombra a pràcticament no en trobes. Uh -huh. uh, si ens centrem, si deixem una mica l'urbanisme d'abanda que és un tema doncs, capdalt, eh? és un tema que, que precisament és on es troben les majors barreres eh, doncs, per la integració. Um, també tenim, per exemple, el transport públic. Um, per exemple, dins d'aquest decret tenim que, um, hi haurà un taxi adaptat per cada 10.000 habitants. Està bé aquesta xifra? No, mm... A veure com, com sempre no nosaltres ho trobem poc, ho trobem poc perquè també tenir la possibilitat d'agafar un taxi com qualsevol persona, quan tens una urgència partint de la base, de que encara els mitjans de transport no estan tots adaptats, doncs és poc uh -huh. Ho trobem poc també. Uh, també doncs, aquest decret fa referència als serveis públics uh, doncs, per exemple, pel que fa a, a tots els serveis de cartells, plànols, uh, pantalles electròniques, tots ells hauran de ser accessibles i això implicarà que disposin o bé d'un sistema de símbols en braille o d'una escriptura en relleu. Uh, sí. I, i, I això al cap i a la fi també són molts recursos. Uh, a vegades el ciutadà doncs estem una mica en això que si no ens toca no sabem molt bé si s'ha d'invertir tots aquests diners i, i no sé i des de la vostra part, des dels que lluiteu per, perquè realment tinguem una societat doncs, accessible a tothom, sembla que se'n destinen pocs. M aquest terme mig es troba? Mira, a mi em sembla que, eh, el que tu dius, es encara es destinen pocs recursos, però d'altra banda sí que penso que la ciutadania en general moltes vegades és més per un desconeixement i pel fet de que tu no et trobes amb aquest problema que no n'ets plenament conscient, però em sembla que en general la gent està, està ben d'acord amb que s'inverteixin recursos per tota mena d'accessibilitat i que, que un cop o, o els arriba la notícia o, o els hi arriba a través d'una campanya de sensibilització, jo penso que la gent s'ho fa seu i ho entenen. Ho entenen perquè qui més qui menys s'ha doncs, trobat amb un problema a la vorera o té un veí que té, doncs, que té una discapacitat auditiva o té un familiar. I, i la gent jo penso que ho entén perfectament. De fet, el que deies, que, que potser no, no ho entenem perquè no ens hi hem trobat, hi ha qüestions del dia a dia, doncs, tant planeres com en un restaurant, i aquest decret doncs, també regula una mica doncs, les situacions aquestes i diuen que els restaurants hauran de comptar amb almenys el 10% de les taules accessibles i amb sí. cartes escrites en braille. Ah. Sí, sí. Això també és innovador, és que, no? Sí, és, això la veritat que és molt innovador, sí, sí perquè aquest problema ens hi trobem contínuament, que igual pots entrar al en restaurant perquè afortunadament aquell doncs és accessible i després doncs hi ha el problema amb les taules que no hi cabem amb la cadira de rodes mm. és, és molt innovador Sí, sí. A més, eh, tenim una altra qüestió també que és això de l'audiodescripció, cada vegada està més present doncs, tant a teatres com a cinemes, sí, mitjans, com, a, com a museus, sí. com a mitjans de comunicació, de fet sí. fins i tot la, la televisió doncs, es posa en aquest decret que cada vegada haurà d'anar progressivament incorporant-se en això dels sistemes de, de subtítols i d'audodescripció, però trobem cadenes que ja ho fan això. Sí, ja tenim alguna cosa feta, també tenim, tenim cadenes que fan servir el llenguatge de, de signes. Bé, bueno, hi, hi, hi ha cadenes que, que s'han sensibilitzat i ho han posat en marxa abans. Per tant, doncs, bueno, són un, un molt bon exemple de bones pràctiques a seguir, a seguir per les altres. Estem posant tot d'exemples de, de, doncs, aquestes situacions en les quals s'ha de treballar, aquestes millores que, que importarà aquest decret si al final arriba a fer-se palès, doncs, després de, del que estava en vigor l'any 1995. Suposo que tot plegat és també fruit de molta feina, de molta reivindicació de fundacions i d'organitzacions com la vostra. no Sí, de la nostra i bueno, nosaltres pertanyem a, a la Confederació Catalana i Com, estem federats 100, ben, ben, bueno, més de 150 entitats i bueno, s'està treballant doncs, no d'ara, sinó de, de, de fa més de 30 anys amb tots tot aquests temes. I la veritat és que sí, que es fa una tasca molt important i tant de reivindicació per un cantó quan ha fet falta i que ho continuem fent quan fa falta com també de sensibilització que també és una altra manera que, una manera, diem, en positiu d'arribar a la ciutadania, i bé d'arribar a les escoles, d'arribar als nens, d'arribar a les persones que després en un altre moment seran els adults que hauran de dissenyar i que bueno, seran els futurs arquitectes, enginyers. De fet, és molt important això que deies de la sensibilització i de posar-nos una mica en el lloc de l'altre, que no sé si ho fem massa, no? Exacte, sí, sí. <laughs> A més, has fet referència al tema educatiu i m'agradaria doncs, també posar sobre la taula que el decret doncs, diu que el professorat impartirà matèries en llengua de signes. Mm, això també doncs, suposarà una complicació perquè, com sempre diem, mm, doncs, són recursos també humans que s'hauran d'estar preparats i que hauran d'estar de, presents a les escoles, no? Sí, sí, però és que diem. Són recursos, però imagineu-vos si això es comença des dels nens petits i els nens que tenen aquesta gran facilitat per entendre qualsevol idioma, doncs van creixent i van conèixer aquesta llengua com una llengua, com una llengua més, doncs bé, eh, els companys que tinguin alguna mena de discapacitat en aquest sentit eh, estaran completament integrats, tant amb els seus companys com amb els seus mestres. Perquè actualment una persona amb discapacitat física, podem afirmar que no es pot integrar 100% a la nostra societat a les activitats diàries? Bé, bueno, és complicat perquè uh, la vida normal, doncs, què t'implica? El món laboral, l'oci, no? I et trobes amb totes aquestes barreres que no et deixen fer la la, la vida que, que hauries de poder fer com les altres persones. Uh -huh. Tot i així, s'ha avançat molt. Tu has dit i jo també, també això ho tinc, que, ho tinc que reconèixer moltíssim. Sobretot des que van va haver l'any 92 als Paralímpics, Penso que, que va haver-hi un canvi important. Doncs bé, com dèiem, aquest de, decret del Govern Català de la Generalitat està, ara es traurà a exposició pública i es tracta d'un text que doncs, que ampliarà aquesta norma vigent que, que estava decretat des del 1995 i en volíem doncs, fer una mica de valoració o de fotografia de com és el dia a dia d'aquestes persones doncs, que necessiten interessar se al 100% i que a vegades sembla que és una mica complicat. En volíem parlar, com dèiem, amb la presidenta de la Fundació GIMS, Sílvia López. Moltes gràcies. Moltes gràcies vosaltres. Deu bon dia. Ja L'entrevista. Ràdio Tiana, serveis informatius.